Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica i reflexión desde de las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 des de Barcelona. Benvingudes i benvinguts una setmana més a una nova edició del Tret Informatiu. Continuen les protestes socials. A Madrid, durant tot el cap de setmana, una multitud s'ha manifestat exigint un canvi en les polítiques del govern de Rajoy. A Catalunya, els partits polítics segueixen en la seva cursa per arribar preparats a uns comicis que semblen ser decisius. Mentre Convergència i Unió tracta de monopolitzar el sentiment independentista, grups de nova fornada busquen crear un espai polític alternatiu. Són formacions com l'escuP que participarà per primera vegada en unes eleccions al Parlament. L'exredactor de la Directa, David Fernández, serà el seu cap de llista per Barcelona. D'altra banda, la justícia continua al servei dels poderosos. Els tribunals han condemnat a pagar 10.000 euros de multa a la redacció de la revista gironina Cafè Amlet, després de fer visible una trama de corrupció a la sanitat catalana. Estàs escoltant el Tren Informatiu. És dilluns, 29 d'octubre, i aquests són els titulars. retalades a l'educació. El boicot com a estratègia de lluita del moviment de solidaritat amb Palestina. èxit col·lectiu de la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Recuperen l'Ateneu la flor de maig a Poble No. Entvista a una de les organitzadores del Freeak futureture Forum I com sempre, un espai per a la sàtira al alret de Gràcia. Com serà la cobertura mediàtica d'una Segona guerra Civil? Retallades a l'educació. Un dels àmbits més afectats per les retallades econòmiques és el de l'educació. La disminució del pressupost del sistema educatiu en realitat no és nou. A Catalunya, per exemple, en els últims anys el pressupost ha disminuït progressivament en un 13%. No obstant això, el pressupost de l'any 2012 és crucial, ja que significa una retallada econòmica que no havia afectat tant com anys anteriors. En el següent reportatge s'expliquen algunes dades sobre com estan afectant les retallades econòmiques sobre cómo están afectando las retalladas económicas al sistema educativo. En abril de 2012, el gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, anunció una serie de medidas para ahorrar 3.000 millones de euros en el ámbito del sistema educativo. En Cataluña, al principio hubo molestia por estas medidas en el gobierno de la Generalitat, Sin embargo, posteriormente fueron aplicadas al sistema educativo catalán. En resumen, estos son algunos de los problemas que ha generado los recortes a la educación. Destinación de menos recursos a los centros educativos. Esto implica menos profesores y menos recursos para materiales y cursos didácticos. Disminución del sueldo de los profesores y aumento de las horas lectivas. Supresión de varias ayudas sociales como las becas y apoyos para los comedores estudiantiles. Escuchemos lo que nos relata Elena, profesora de un centro de atención educativa preferente en Barcelona. Dic Elena i treballo a l'escola al Carmel, que és un CAEP, és un centre d'atenció pedagògica preferent. Per tant, les retallades han arribat amb molta, amb menys mesura que una escola normal, a un centre de primària normal. I en el meu cas el que ens han tret és un mestre i mig menys. I a nivell personal, doncs els mestres a la que portem, si demanem una, una baixa de tres dies, ens ha ens treuen la, el 50% de la nòmina. Si la baixa és de 15 dies, ens descompten un 75% de la nòmina. La baixa ha de ser, com a mínim, una malaltia que sigui d'un mes. Qualsevol baixa que sigui inferior a un mes ens descompten part del sou. Tampoc, bueno, les, les pagues, per exemple, les, la paga a l'estiu ens, ens van retallar uns 900 euros de paga, a més a més del que ens van fer al Nadal, que ens van posar a la nostra nòmina virtual virtual que està al, a intranet. Ens van posar que ens havien pagat tots els complements i la paga sencera i a la realitat, a la nostra, a la nostra entitat bancària, eh, teníem senzillament una tercera part ingressada en concepte de nòmina. Bé, al final ens ho van anar pagant mica en mica, el que passa que, bé, no les teníem totes amb nosaltres perquè, clar, ells, ells constava administrativament com que ens ho havien pagat i no ho havien pagat. I bé, a part d'això, doncs, clar, evidentment retallades en qualsevol tipus de pressupost a l'hora de fer qualsevol projecte, a l'hora de fer formació, la formació que abans gratuïta, ara és molt, no n'hi ha tanta i la majoria de la formació que ja ha és eh, pagant. I després també en alguns instituts de secundària, el que estan demanant, com que no hi ha les subvencions encara a les escoles, estan demanant als pares vestretes que van des de 60 a 130, 140 euros per alumne en aquest mes per poder arribar a fidany i a cobrir una mica les necessitats educatives. Ja ni que sigui només de material, etcètera. Ante los recortes en el sistema educativo, la reacción de profesores, estudiantes y padres de familia no se ha hecho esperar. El pasado 16, 17 y 18 de octubre hubo una huelga general para protestar contra la reforma educativa del gobierno central del Estado español. En Cataluña, la llamada a estas movilizaciones dio lugar a que el 17 de octubre, más de 2.000 estudiantes de secundaria salieran a las calles de Barcelona para protestar contra los recortes al sistema educativo. Arcadio Oliveras, economista y reconocido activista por los derechos humanos, comenta lo siguiente sobre las movilizaciones contra los recortes a la educación. Este movimiento está completamente justificado, puesto que protesta contra una de las múltiples facetas de desaparición del estado del bienestar que en este momento están apareciendo. El problema no lo tienen tan solo los estudiantes, lo tienen los pacientes del hospital médico, lo tienen los pensionistas, lo tienen los inmigrantes, lo tienen los escolares, lo tiene muchísima gente que ve de qué manera para beneficiar a unos pocos cuyo comportamiento no ha sido jamás correcto, como pueden ser los bancos o las entidades financieras, se está recortando aquello que deberían ser prestaciones sociales, y en este caso prestaciones educativas. El balance que tiene España en el tema de educación es absolutamente negativo por lo que se refiere al contexto europeo en lo que es pues capacidad de que la gente no abandone las aulas, capacidad de poder trabajar dignamente para prepararse para un futuro profesional. Por tanto, desde este punto de vista, de desprecio a la educación que tiene el gobierno actual, es muy sano que los estudiantes protesten. Yo diría que deben hacerlo, primero porque les toca personalmente en cuanto a matrículas, en cuanto a número de estudiantes para aulas, en cuanto a perspectivas de programas de estudio perfeccionados pero también porque ellos deben ser solidarios con todos los demás movimientos que protestan frente a esta situación no, no, no, al no, no, no, no, no, no, tret informativo el boicot com a estratègia de lluita del moviment de solidaritat amb Palestina. L'estat d'Israel incompleix sistemàticament les resolucions remeses per l'ONU sobre el conflicte àrab israeli Després de provar diverses tàctiques per acabar amb la impunitat d'Israel, ara la societat civil palestina i el moviment de solidaritat internacional aposten pel boicot com a estratègia de lluita no violenta. Ho expliquem en aquest reportatge.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 al tret informatiu. Èxit col·lectiu de la primera fira d'economia solidària a Catalunya. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera fira d'economia solidària a Catalunya. És la primera trobada d'aquest tipus a Catalunya i vora cent entitats hi participaren. Fins allí es va desplaçar un equip del tret informatiu. El que sona és un telar manual de la cooperativa de teixidors a mà en el seu estand a la primera fira d'economia solidària de Catalunya. De la mateixa manera que l'artesa va lligant dels fills per crear un teixit resistent, vora cent entitats s'han aplegat durant aquest cap de setmana al recinte de Fabra i Cots per construir un entramat capaç de canviar el model econòmic dominant. Organitzada per la xarxa d'economia solidària, la trobada ha acollit entitats de diferents sectors, com són la producció alimentària, les finances ètiques o les entitats d'intervenció social. Des de la cooperativa de consum, les 30 panxes de la Sagrera, Neus ha valorat les sinergies de treball que es creen en fires com aquestes. Sembla que estiguis tu sol fent coses i t'adones doncs, que hi ha gent que està fent moltes alternatives diferents no? i això et dona més força per pensar que una altra economia i un altra món és possible. Tanmateix des de la cooperativa de consum El Borró de Sant Andreu Cristina ha parlat de la motivació que suposa vindre a aquest tipus de fires. Veure tanta gent que té una altra manera de funcionar no? o que es planteja diferents coses, que es planteja canvis, motiva no? i ajuda i com que et dona energia. No? D'altra banda, Kiko de la cooperativa audiovisual Clara Boia, ha destacat que una economia social és possible i real. Una fira com aquesta és necessària per mostrar a la societat que ja no potser una forma d'economia diferent és possible, sinó que és real. No? Queda clarament avui demostrat aquí. Una de les iniciatives més destacades de la l'Aplec ha estat l'ús d'una moneda social impulsada per la GES, i que es diu Ecosol, un sistema de valoració intern que busca fomentar les xarxes d'intercanvi amb finances ètiques. L'objectiu principal d'aquesta moneda és desconnectar les persones de l'economia capitalista tant com siga possible. Des de l'organització han valorat positivament aquesta primera fira i ja es pensa en properes edicions. No sé si arribarem als 5.000 que havíem dit, però bueno, de moment hem començat molt bé, sobretot ja amb molt bon ambient... La gent està acceptant molt bé el tema de l'ecosol, de la moneda complementària alternativa, tant els consumidors que venen, ningú posa dificultats, com les propis eh, empreses. No? La primera fira d'Economia Solidària de Catalunya ha demostrat la possibilitat de canviar el model econòmic de consum solament si tots treballem per fer-ho viable. El tret informatiu. Recuperen l'Ateneu, la flor de Maig de Poblenou. El passat 20 d'octubre, les veïnes i entitats del Poblenou van recuperar l'Ateneu, la flor de Maig, projecte veïnal i horitzontal obert al barri i autogestionat. En aquest reportatge entrevistem alguns dels seus membres. L'Ateneu, flor de Maig del Poblenou, torna a ser del veïnat. El dissabte 20 d'octubre es van reobrir les portes d'un edifici històric i emblemàtic del barri del Poblenou, que alberga un passat cooperativista, l'Ateneu, flor de Maig. L'edifici portava cinc mesos tancat des de que l'Ajuntament va deixar de pagar-ne el lloguer. Diferents entitats que formaven part de l'Ateneu van protestar aleshores pel tancament d'aquest espai recuperat durant la transició pel moviment veïnal. Ara, el veïnat, agrupat en la plataforma Recuperem la flor de maig, ha decidit ocupar i recopiar-se de l'espai per tornar-li a donar vida, amb un model de gestió veïnal i assembleària. Escoltem ara un dels membres de la plataforma que ens explica la història d'aquest espai. Doncs avui a la plataforma veïnal per recuperació de la Flor de Maig hem inaugurat una altra vegada la reobertura d'aquest equipament. La Flor de Maig és un ateneu del, del barri del Poble Nou, és un ateneu històric que ve des de fa un segle que va començar per el tema de cooperativisme. Aquí hi havia una cooperativa laboral i de consum. Per, eh, era, una, era un espai on els obrers van autogestionar les seves propias necessitats. Eh, durant la transició va ser clausurat, i durant la transició. Durant, eh, durant el franquisme va ser clausurat, i en una transició es va recuperar a nivell veïnal també. Des de llavors, a partir de les protestes veïnals, l'Ajuntament va, va fer un contracte de lloguer amb el propietari i ha estat un espai d'ús social, és a dir, on hi ha hagut tallers, hi ha hagut entitats que l'han utilitzat, des de qüestions musicals, culturals, artístiques i així. Què va passar amb el canvi de govern d'ara? Que l'Ajuntament ha clausurat aquest contracte. I llavors, ara, amb aquesta clausura, a finals de maig, Uh, va haver-hi una protesta veïnal forta com, i l'hem encapçalat com a com a aquesta plataforma veïnal per recuperació de la flor de maig que està formada per mil entitats del bar, quasi totes, és a dir, des de l'Associació de Veïns, l'Assemblea Social del Poble Nou, l'Assemblea de Joves, uh, cooperatives de consum, colles de cultura popular com dracs, diables i així. Uh, I ara part d'aquestes accions ens dona suport també la FAB, la Federació de Associacions de Veïns de Barcelona i la plataforma d'afectats per l'hipoteca. A partir d'ara, des de la plataforma Recuperem la Flor de Maig volen donar un ús permanent a l'espai. Manifesten que cal, per justícia històrica, que es recuperin i es retornin el seu ús social i col·lectiu els edificis de naturalesa cooperativa del barri. Actualment només estan vies a retorn un dels més de 13 edificis existents. També argumenten que es tracta d'una promesa de l'Ajuntament amb el teixit associatiu del barri des de l'any 1979 i, per tant, cal ser complerta. Però els veïns i veïnes han expressat que no serveix qualsevol projecte. Es vol una recuperació que tingui, un funcionament de caràcter veïnal i horitzontal, un ús encarat a donar resposta a les necessitats socials existents i una obertura a tothom del barri que estigui interessat. Amb aquesta acció què fem? doncs Recuperar a nivell de, de les unitats de barri, recuperar un espai tant per la seva història com per un moment actual on hi han retalles a nivell de sanitat, educació, serveis socials, doncs necessitem un espai on almenys, si l'Ajuntament no arriba a les necessitats que té la, la població en un moment de crisi, doncs arribar a les entitats a autoorganitzar-nos i crear un espai que ja estava fet per això, autogestionar-lo i intentar donar resposta a aquestes demandes veïnals i socials. De moment ja s'han començat a treballar projectes com un punt d'informació laboral, assessorament i suport per a persones amb risc de desnonament, punt d'informació de les cooperatives de consum del barri, punt d'assessorament per a la creació de cooperatives laborals, una aula d'estudi i servei de barra. Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. El tret informativo. Entrevista a una de los organizadores del Free Culture Forum. Entrevistem a Galapita de Xnet, que ens explica la finalitat dels Oscars i del Free Culture Forum, dues iniciatives per promoure la cultura i l'ús del ciberespai de forma lliure. presenta que és Xnet, l'associació Xnet. Xnet, l'antiga ex-SGAE, va començar sobretot sent un grup d'afinitat de diferent eh, gent que treballava o que treballem envers com gestionar el, el seu to, com canvia, la creació, la distribució i la circulació de la cultura en l'era digital, com el compartir és una de les tàctiques que es dona més a internet i que ara, a banda d'aquesta banda i de i de treballar sobre models sostenibles per l'era digital, com, com s'ha treballat al Free Culture Forum aquests dies. També treballem en el que són drets i llibertats a internet, sobretot arrel del 15M, veient la xarxa com un, com un espai d'organització i un espai on hi ha una potencialitat per crear dinàmiques que van més enllà del capitalisme i contra el sistema establert, establert i què es pot dir als Oscars? Mm. Bé, bueno, els Òscars, per nosaltres aquest any, que era la cinquena edició, era una forma de mostrar que, que és una gala que s'ha consolidat. Eh, és una... Sempre ha tingut la voluntat i, de fet, la, la quantitat de gent que segueix tant per la xarxa com com a la pròpia Po, demostra intentar portar al mainstream pràctiques casos d'èxit d'aquestes noves formes de fer d'aquests models sostenibles de l'ús de les llicències Creative Commons o del programari lliure. Eh, Portar-ho cap al mainstream, dir ho en un sentit en, el que, en una forma en la que potser a molta gent li arriba millor que en determinat llenguatge més, més friki i que sobretot una, per mi una de les claus de l'èxit dels Oscar és, que fan servir el, el sentit de l'humor per fer didàctica de temes que a voltes no són, tan coneguts, no són tan coneguts per la gent però que al cap i a la fi ens afecten en la nostra vida quotidiana com el que és per exemple tota la guerra contra el copyright com una excusa per controlar internet. A part eh, dels Oscars eh, es troben unes jornades que es diuen Free Culture Forum, eh, que ens podem trobar Sí, el Free Culture Forum, per una banda, és una, és una xarxa internacional que intenta actuar a diferents nivells, tant fent propostes legislatives, de reformes legislatives a nivell europeu, com crear i difondre eines, com tenir debats que tenen a veure amb el món de la cultura lliure i la democràcia de xarxa, eh, que són importants per després poder transformar-les en pràctiques. Llavors, aquest any, en aquest sentit, se, ens poden trobar des de la part que té veure amb nous models de negoci per l'era digital que on tenim des de un informe sobre la situació del crowdfunding i com millorar lo tant a nivell legal com a nivell de pràctiques, de manual de bones pràctiques, com la presentació de l'agenda positiva que és una proposta que surt de la Quadratus d'UNET, que és un col·lectiu francès per fer propostes de reforma en positiu sobre el que s'envolta en el dret de propietat intel·lectual, tot i que la propietat intel·lectual no existeix, no? fer propostes a pro en lloc d'anar a la contra. No? Fins ara hem tombat Z, hem tombat com diferents directives europees que volien cap internet i llavors ara ens dic, vale, després de tombar acte anem a anem a intentar fer propostes nosaltres, però també es podem trobar doncs, espais on es parla de ciberdelictes com una excusa per controlar la xarxa, no? després de fer servir el copyright per reprimir, ens trobem la, la invenció dels ciberdelictes, o, es, o per exemple demà dissabte parlem de transparència, dret d'accés a la informació, democràcia de xarxa i també amb casos pràctics de com des de la xarxa es pot realment aprofundir en una democràcia més directa, sense intermediaris, que ara mateix hi ha pocs espais no? tenim el cas d'Islàndia amb la Constitució tenim el Gabinete Digital de Brasil però tenim pocs espais però sí que tenim una comunitat de gent que està a la xarxa que és capaç de desenvolupar pràctiques molt més democratitzadores molt més, que estan molt més a l'abast de tothom i que ens podríem portar cap al que nosaltres anomenem una veritable democràcia en lloc de continuar jugant en, bueno, en una democràcia que realment no ho és per anar acabant aquí recomanaria es vindre? En general una mica tothom tant els Oscars com el Free Culture Forum el, el fòrum és més seriós però intentem Transmetre, parlar i, i mostrar eines, espais i pràctiques que a tota la gent activista, tota la gent que està interessada en el món de la cultura, tota la gent que està, que de fet l'últim any s'ha demostrat que és molta, que està interessada en tenir un altre tipus de democràcia, li pot servir perquè bueno, perquè, dins, perquè la forma en la que fem servir internet es pot ser molt útil al poble, per dir ràpid, que... I que és un dels motius també pels quals el, els governs intenten controlar-ho tota l'estona. El tret informatiu. El tret de gràcia. Opinió. Interrompem la programació per oferir-vos una notícia d'última hora. El país es troba en estat de guerra. Després de la declaració d'independència de Catalunya, Mariano Rajoy enviarà les forces armades a sufocar la que ja ha batejat com la Réveillon separatista de los Catalanes. Un cop descartada l'opció de resoldre la disputa amb el resultat d'un Barça-Madrid, finalment el contenciós entre la Generalitat i el govern de Madrid es resoldrà a través d'una guerra civil. Aquesta vegada, però, ens trobarem amb dos bàndols nacionals. Les dues parts beligerants han quedar per esbatosar-se avui a les 11 del de matí a Plaça Catalunya. Des del tret 24, hem desplaçat els nostres equips per oferir-vos una àmplia cobertura dels esdeveniments. Connectem en primer lloc amb el Quart General de la Generalitat. Com es prepara Catalunya per la guerra a Bonifaci? Aquí tenim la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra, ja gairebé a punt d'entrar en acció. Serà aquesta unitat la que s'enfrontarà els espanyols a la Guerra Civil que ha de començar en pocs minuts. Tècnics del cos treballen sense descans per acoblar canons i metralletes als furgons. Aquest matí el president en persona s'ha adreçat a les tropes segons ens informen vestit de Napoleó. Serà però el conseller Felip Puig el que guiarà l'exèrcit a la batalla. El veiem ja a cavall arengant a la tropa amb mitja cara pintada de blau com en William Wallace. Idéu, aquí tenim un sergent, a veure si podem parlar amb ell. Bon dia, si és en Jordi Arasa, heroi de guerra condecorat per detenir un minusvàl·lic. Bon dia, sergent. Puc per entrar en combat? Guards, però flautes, us la porra, us pelarem. Bé, sembla que el sergent no li acaba de quedar clar de què es tracta l'operació d'avui. Parlem ara dels espanyols. Som mig miler d'agents de la Guàrdia Civil que a primera hora del matí han envahit Catalunya per l’ 7 i després han anat a esmorzar a un bar de Badalona. Eh, en directe, Gertrudis, què fa l'adversari? Aquesta hora el contingent de Guàrdia Civil s'escongrega a Plaça Espanya. No paren d'encorejar-se visques a Espanya i, al rei. I el rei. També algun record per al qui fou l'anterior conqueridor del país, el general Francisco Franco. Un reduït nombre de persones s'ha plegat per rebre les forces invasores. Albert Rivera, líder de Ciutadans, acaba d'aparèixer amb el que sembla ser un xandall de la mili. Així com Alicia Sánchez Camacho, ja fa estona que hi és, vestint un exclusiu conjunt de camuflatge d'alta postura. Ara mateix veiem com estan arribant els militants a Plataforma per Catalunya amb unes impactants disfreses de la Segona Guerra Mundial, que segur que despertaran per Ara anem a buscar l'opini d'alguns dels implicats en anteriors guerres civils. La CNTM és un comunicat que diu literalment que es matin entre ells a cascar-la, així com Esquerra Republicana ens acaba d'enviar un whatsapp que posa Nosaltres també volíem jugar, però el fanferró de l'Artur no ens ha deixat, acompanyat d'una de careta de dimoni i una careta que plora. Ens anem ara a plaça de Catalunya, on tindrem un primer pla de la batalla que esflatarà de manera imminent. Manel, com està vivint el veïnat el conflicte des d'aquí, al centre de la ciutat? La Guàrdia Urbana ja ha tallat el trànsit mentre que el veïnat de la zona sembla haver adoptat una atribut passiva. De fet, podem apreciar com la majoria de la gent ha sortit al balcó a veure l'espectacle que s'està produint davant de casa seva. Veiem un avi fumant-se un puro i també dues o tres persones que animen algun dels exercis. Però, un moment, atents, atents, que ja comença! La carrera, que no segueixin, dragón, que no segueixin! Que la carrera en a nostra venda aquí, necessitarà més ressuscitjament. Que no han guanyat la protecció, i veig ràpid. L'autorització per fer termini de gestió. Si no, no paren res. I no, això va passar bé, pegam? Estan disparant pilotes, estiguin disparant a tots. Uix, això ha de fer mal. Bé, continuarem informant, com sempre des del tret 24, l'altaveu del carrer que lluita contra el poder. Al tret informatiu. A l'agenda us presentem les següents activitats. Dimecres 31 d'octubre, Vaga General, manifestació anticapitalista a les 18 hores a Arc de triomf. Dissabte 3 de novembre, xerrada els bancs centrals Europeus i la transformació de l'economia europea. A les 19 hores, a l'Espai Obert Violant d'Hongria 71. Dimarts 6, novet cicle de cinema i drets humans a les 19 a la plaça Víctor Ciroana. El 5, 6 i 9 de novembre, taller de producció de notícies alternatives. De 6 a 9 al Centre Social de Sants. Més informació al telèfon 933-31-1007 o escriu al mail libelularroja.gmail.com Del 8 a l'11 de novembre a les 19.30, sisena mostra de cinema indígena de Barcelona a Espai Jove La Fontana. de gràcia, 190. Ens acomiadem fins a proper dilluns 12 de novembre. Recordeu que des d'aquesta temporada emetem el programa cada 15 dies, tot per buscar més qualitat per poder disparar al centre de la Diana. Agraïm a les ràdios lliures PICA, Pinsània, Radio Bala i Bronca el seu suport. Ens veiem als carrers. Salut i ràdios lliures.